Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Едард. «Смерть князя Арена страшенно засмутила усіх нас, пане мій», – відказав великий майстер Пецель. «Охоче повідаю вам усе, що знаю, про рід його смерті. Прошу сідати. Чим дозволите почастувати, може, трохи фініків? Ще маю чудову хурму. На жаль, вино шкодить моєму шлункові, тож я його не тримаю». Та насмілюся запропонувати молока з льодом, підсолодженого медом. За цієї спеки воно дуже втішає. А спека таки стояла неабияка. Просякла потом шовкова сорочка, прилипла не до грудей. Густе вологе повітря вкрило місто, наче мокра повсть. На березі річки робилося казна що. Міська голота висипала з жарких задушливих блощичників шукати спального місця коло води та сподіватися рідкого подиху свіжого вітерцю. «Дякую за ласку», – відповів нет всідаючись. Пицель узяв двома пальцями маленького срібного дзвіночка і тихенько таленькнув. До світлиці заспішила струнка молоденька служниця. «Будь ласкава, дитино, Молока з льодом для правиці короля і для мене самого. Добре підсолодженого». Дівчина пішла по напій, а великий майстер сплів пальці разом та влаштував руки на череві. «Простий люд» каже, що останній рік літа завжди найспекотніший – Загалом це невірно. Але саме так часто здається, хіба ні? У такі дні, як цей, я заздрю літньому снігові, до якого випівничани звичні у своєму краю. Важкий, коштовно оздоблений ланцюг навколо шиї старого дзеленькав, коли той совався у кріслі. Правду кажучи, літо короля Маєкара було спекотнішим за теперішнє. І не те, щоб набагато коротшим. Були дурні, ба навіть у цитаделі, які вважали спеку за знак, що нарешті настало велике літо, літо без кінця. Але сьомого року воно раптом пішло на спад, і ми пережили швидку осінь, а тоді жахливу довгу зиму. Та все ж, поки стояло літо, сонце пекло немилосердно. Рожарений староград чисто вимирав у день і повертався до життя лише вночі. Ми бува блукали у садах коло річки і сперечалися про волю богів. Пам'ятаю запахи тих ночей, мось пане, парфуми та піт, Физрі лідині кавуни, що аж пирскали соком, бросквини та гранати, нічну тінь та місяце квіт. Я тоді був молодий, ще тільки кував свого ланцюга. Спека не виснажувала мене так, як оце зараз. Пецель опустив на очі повіки і здавалося заснув. Прошу вибачити, пане Едарде, ви ж, напевне, прийшли не за тим, аби слухати пусті балачки про літо, яке минуло ще до народження вашого батька. Даруйте старому, трохи захопитися спогадами. «На жаль, розум подібний до меча, із часом і ржавіє. А ось і наше молоко». Служниця поставила тацю між ними, і пецель посміхнувся до неї. «Мила дитину!» – він підняв келиха, скуштував, кивнув. «Дякую, йди собі!» Коли дівчина пішла, пецель втупився у неда бляклими слізливими очима. «То про що це ми? А, так, ви питали про князя Арена». Питав. Неді з ковтнув холодного молока. Прохолода втішала, та меду на його смак було забагато. Правду кажучи, певний час правиця був, наче сам не свій, вів далі пецель. Ми сиділи в одній раді багато років, я вельми часто бачив ознаки, але пояснював їх собі важким тягарем, який він ніс так довго та вірно. На його широкі плечі лягли усі турботи держави, не рахуючи інших. Синочок, бо його був дуже хворобливий. А вельможна пані-дружина така занепокоєна, що не полишала малого ані на мить. Подібне виснажить навіть і молодого сильного чоловіка. А молодість князя Джона давно минула. Тож не диво, що він виглядав засмученим і втомленим. Саме так я тоді міркував. Натомість зараз не знаю, що й гадати. Майстер статечно затрусив головою. Що ви можете розповісти про його фатальну хворобу? Великий майстер розвів руки в безпорадному смутку. Якось він прийшов до мене запитати про одну книгу здоровий і міцний, як завжди, хоча й глибоко стурбований, як на мене. А наступного ранку він судомився від болю, неспроможний встати з ліжка. Майстер Колемон гадав, що то шлункова застуда, погода стояла спекотна. Правіця часто вживав вино з льодом, а від цього, бува, потерпає шлунок. Коли князь Джон заслабнув іще дужче, я оглянув його сам, але боги не дали мені сили врятувати правицю. Я чув, що ви відіслали від нього майстра Колемона. Великий майстер кивнув так неквапно й урочисто, як льодовик сповзає згори. Так, відіслав, і боюся, пані Ліза ніколи мені не пробачить. Можливо, я й помилився, але тоді вважав це доцільним. Майстер Колемон мені, наче син, ніхто не поціновує його здібності вище за мене. Але ж він молодий, а молоді не завжди розуміють, яке крихке життя жевріє у старому тілі. Він прочищав шлунок князя Арина послабними настійками та перцевим соком, і я злякався, що це вб'є його вельможність. Чи казав, що-небудь правиця у свої останні години? Пицель зморщив чоло. Наприкінці своєї лихоманки правиця кілька разів повторив ім'я Роберт, але годі знати, чи він мав на увазі свого сина, а чи короля – Пані Ліза не дозволяла малому увійти до кімнати хворого, боячись, щоб і той не схопив заразу. Король проте приходив і годинами сидів коло хворого, балакаючи та жартуючи про давні добрі часи, щоб підбадьорити дух князя Джона. Його милість так сильно любили покійного, що мені аж серце краялося. Чи не було ще чогось і ще якихось слів? Коли я відчув, що надії нема, то дав правиці макового молочка, аби він не страждав. Просто перед тим, як востанє заплющити очі, він прошепотів щось до короля та своєї вельможної дружини, якесь благословіння синові. Міцна сім'я, мовив він. Під кінець життя його мову було важко розібрати. Смерть настала тільки на ранок, але правиця після тих слів уже не мучився і більше не вимовив ані слова. Нед зробив ще ковток надміру солодкого молока, силкуючись, щоб його не знудило. Чи не здалося вам, що смерть князя Арена мала у собі щось неприродне? Неприродне? Старий майстер говорив дуже тихо, майже шепотів, Та ні, не можу такого стверджувати. Сумна подія, безперечно. Але у своєму роді немає нічого природнішого за смерть, пане Едарде. Джон Арен спочиває втішаний. Важкий тягар нарешті упав з його плечей. Щодо хвороби, яка його забрала, продовжував Нед, ви бачили таке саме в інших людей? «Майже сорок років я служу великим маестром семицарства», – відповів Пецель. «За нашого ласкавого короля Роберта, а до нього за Аереса Таргарієна, а раніше за Джаяхаереса Другого, застав навіть кілька місяців за Джаяхаересового батька, а його на щасливого, п'ятого та нареченого. Я стільки бачив хвороб, пане мій, що достеменно і не пригадаю. Ось що я вам скажу». Усі випадки схожі, та кожен випадок інакший. Смерть князя Джона нічим не дивніша за якусь іншу. Його дружина вважає інакше. Великий майстер кивнув. Пригадую, адже вдовиця – сестра вашої власної шляхетної пані дружини. Якщо дозволити старому казати відверто, смертний смуток може затьмарити навіть сильний і загартований розум, не те, що розум пані Лізи. З часу її останнього викидня вона бачить ворогів у кожній тіні, а смерть її вельможного чоловіка взагалі полишила пані Лізу в лиховісному страшному вітчаї. Тобто ви цілком певні, що князь Арен помер від раптової лихоманки? Так, поважно ствердив Піцель. Якщо не від неї, мій добрий пане, то від чого ж тоді? Від отрути, відповів голосно. Заспані очі пецеля раптом розплющилися. Старий майстер збентежено посувався у кріслі. Ця думка бентежить мене. Ми не у вільних містах, де таке стрінеш на кожному кроці. Великий майстер Етельмур писав, що усі люди в серці своєму здатні плекати думки про вбивство, але немає більш відразливої істоти на світі, аніж отруйник. Він замовк на якийсь час, очима гуляючи де інде. Те, що ви припускаєте, пане Мітілко, можливе, але я не думаю, що сталося саме так. Певна річ, загальновідомі отрути може зготувати кожен мандрівний маестер. Але князь Арин не виявляв жодних ознак отруєння. До того ж нашого правицю всі любили. Яке чудовисько в людській подобі насмілилося б отруїти такого шляхетного пана. Я чував, що отруту кличуть зброєю жінки. Пецель задумливо попестив бороду. Кажуть таке, жінки, боягуза, а ще євнуха. Він прочистив горлянку і харкнув слизом на підлогу, встелену осокою. Високо над ними у крукарні гучно закаркали птахи. «Чи відомо вам, що пан Варис народився невільником у лисі? Не надто довіряйте павукам. Ось що я вам пораджу, ваша вельможносте!» Цього він міг би й не казати. Варис мав у собі щось таке, від чого не довів біг холодок спиною. «Я матиму це на увазі, майстре, Дякую вам за допомогу. Досить мені вже марнувати ваш час». Нед підвівся, а слідом за ним повільно звівся на ноги скрісла й великий майстер Пецель, аби провести Неда до дверей. – Сподіваюся, мені вдалося трохи полегшити тягар ваших роздумів, пане мій. Якщо я в змозі допомогти, ще якось тільки скажіть. – Так, є дещо, – згадав Нед. – Мені цікаво подивитися ту книгу, що ви її дали Джонові за день до хвороби. – Гадаю, вона не викличе у вас великого захоплення, – відповів Пецель. То грубезна праця великого маестра Малеона про родоводи великих домів. І все ж я вважаю доцільним глянути на неї. Великий маестер прочинив двері. Воля ваша, вона у мене десь тут. Щойно я її знайду, надішлю до ваших покоїв. Дуже шляхетно з вашого боку, подякував Нед, а тоді, неначе щось згадавши, обернувся знову. Останнє питання, якщо ваша ласка. Ви згадували, що король сидів при князеві Арині, коли той помирав. Цікаво, а чи була з ним королева? О, та ні, відповів Пецель, вона з дітьми саме від'їхала до Кастерлі на скелі, супроводжуючи батька. Князь Тайвен привів до міста почет лицарів задля турніру на іменини принца Джофрі. Без сумніву він сподівався побачити свого сина Хайме у вінці-переможця, але був гірко засмучений, коли того не сталося. Мені випало надіслати до пані королеви звістку про раптову смерть князя Арена. Ще ніколи я не відпускав птаха з таким важким серцем. На чорних крилах чорні її слова, пробурмотів нед. Цієї примовки його навчила стара мамка, як він був ще хлопчиком. Так кажуть риболовки та селянки, погодився великий майстер Пецель. Але ж буває інакше, коли птах від майстра Лювина приніс звістку про вашого брана. То раділи усі вірні друзі вашої вельможності в цьому замку, хіба ні? Може, й так великий маестре. Боги милосердні, схилив голову пецель. Приходьте до мене, коли забажаєте, пане Едарде, я тут, щоб служити. Знаю, подумав нед, коли двері зачинилися, але кому? По дорозі до своїх покоїв на гвинтових сходах башти правиці, він надибав власну дочку Ар'ю. Вона махала руками, мов млин вітряк, намагаючись втриматися на одній нозі. Від грубого каменя її босі ноги потерлися і вкрилися ціпками. Не зупинився і вирячився на неї. Ар'я, що це ти робиш?» Сиріо каже, воду танцівник може годинами стояти на одному пальці ноги. Вона майнула руками у повітрі, щоб стояти. Нед мимоволі посміхнувся. «На котрому?» – запитав він. «На будь-якому?» – відказала Арія, роздратована дурним питанням. Вона перестрибнула з правої ноги наліво, небезпечно хитнулася, але відновила рівновагу. – Чи мусиш ти стояти саме тут? – запитав батько. – Із цих сходів далеко й боляче падати. Серіо каже, що водотанцівник ніколи не падає. Вона опустила другу ногу і стала на обидві. – Пане батько, а чи Чебран тепер приїде до нас жити? – Ні, ще довго не приїде, сонечко, – відповів він їй. – Він має відновити сили. Ар'я вкусила губу. «А що бран робитиме, як дійде дорослого віку?» – Не став перед нею на коліно. «В нього ще є багато років попереду, щоб знайти собі відповідь Ар'я. Поки що радіємо, що він живий». Того вечора, коли зимосічі прилетів птак зі звісткою, Едард Статк відвів дочок до замкового божегаю. Тутешній гайок в'язів, вільх та чорних тополь був, може, і зморг завбільшки. І з нього видко було річку. За серце дерево тут правив дуб, прадавні гілля якого поросло лозою паляники. Старки схилили коліна перед дубом, неначе перед оборіг деревом, аби подякувати старим богам. Ще до сходу місяця Сансу зморив сон. Ар'я заснула кількома годинами пізніше, згорнувшись клубочком у траві під недовим кунтушем. Усі темні години він відбув перед деревом сам. Коли над містом почало світати, поснулі дівчата опинилися в оточенні нітьмяно-червоних квіток драконового подиху. Мені наснився бран, прошепотіла тоді до батька санса. Я бачила, як він посміхався. Але то були спогади, а зараз Ар'я запитала у батька адже бран хотів стати лицарем, лицарем короли гвардії. Хіба він тепер зможе стати лицарем? Ні, відповів Нет, бо вважав за даремно їй брехати. Але колись він зможе стати господарем на міцному городці, сидіти в королівській раді, будувати замки, як Брандон-будівник, попливти кораблем через західне море, висвятитись у віру твоєї матері та стати верховим септоном. Але ніколи більше не зможе бігати поруч зі своїм вовком, подумав він з Сумом, який годі було висловити в голос. Не зможе лягти з жінкою і взяти на руки сина. Ар'я схилила голову на бік а я зможу сидіти в раді короля, будувати замки і стати верховим септоном. Ти, – відповів нетлегенько цілуючи її в чоло, – вийдеш заміж за короля чи князя і правитимеш його замком, а сини твої стануть лицарями, принцами та князями, а може котрийсь буде і верховним септоном. Ар'я скривила Мармизу. Ні, – заперечила вона, – таке хай лишається санці. Вона підтягла вгору праву ногу і знову стала на одну. Нет зітхнув і лишив її на сходах. Діставшись своїх покоїв, він стяг із себе просяк ліпотом шовки і вилив на голову холодної води з балійки коло ліжка. Поки він витирав обличчя, зайшов Ален. "Мис пане!» – звернувся стражник до правиці. «За дверима пан Байліш прохає про ласку побачити вас». «Проведи до світлиці», – наказав Нед, дістаючи свіжу сорочку з найлегшого льону. «Я буду негайно». Коли Нед увійшов, мизинець сидів на лаві коло вікна й дивився, як у дворі внизу лицарі короли гвардії вправляються з мечами. «Якби ж то розум старого Селмі був такий спритний, як його меч», – заздрісно мовив він. «Тоді засідання ради проходили б куди захопливіше». Немає в король Березі воїна відважнішого і чеснішого за пана Барістана, відповів Нед. Він плекав величезну повагу до на молодого сивочолого регіментаря короли гвардії. Та й нудотнішого теж, додав Мізинець. Проте, насмілюся припустити, що на турнірі він виступить добре. Минулого року він вибив із сідла Хорта, а якихось чотири роки тому був переможцем. Хто переможе на турнірі, зараз турбувало Едарда Старка найменше у світі. «Ви з'явилися у якій справі, пане Петире?» «Або ж вас цікавить тільки вийти з мого вікна?» Мізинець посміхнувся. «Я обіцяв Кет, що допоможу вам у пошуках. От і допоміг». Не да це застало зненацька. Обіцянки цяцянки, але він не міг примусити себе довіряти панові Петиру Байлішу, який здавався йому аж надто хитромудрим. «Ви маєте щось для мене?» «Когось», – виправив Мізинець, – «а точніше чотирьох когосів». Чи не спадало вам на думку допитати, челять правиці?» Нед стурбовано спохмурнів. «Якби що!» Пані Арен забрала усю свою чать назад до гнізда. Відлізе Нед мав у цій справі більше шкоди, аніж зиску. Усі найближчі до її чоловіка люди поїхали разом із нею, коли вона втекла зі столиці. Маестер Джона, його управитель, сотник сторожі, лицарі та уся служба. «Майже усю свою чать», – виправив мізинець, «але не всю». Кількоро лишилося. Вагітна дівка з кухні, яку нагально видали за машталіра пана Ренлі. Стайняр, що вступив служити до міської варти. Застільний служка, якого витурили за крадіжку. І нарешті зброєносець князя Арена. Зброєносець? Приємно здивувався Нед. Зброєносець лицаря зазвичай багато знав про все, що коїлося з його хазяїном. Пан Гуго з долини, повідомив його ім'я Мізинець. Король висвятив хлопця у лицарі, відразу після смерті князя Арена. «Я накажу привезти його», – вирішив Нед і решту інших. Мізинець скривився. «Пане мій, підійдіть, но ну, до вікна, якщо ваша ласка». «Навіщо?» «Підійдіть, пане, я покажу». Нед спохмурнів, але до вікна підійшов. та Баеліш недбало махнув рукою у вікно. «Онда, через двір, коло дверей до зброярні, бачите хлопчину, що сидить навпочіпки і гострить меча?» «То що?» Він доповідає Варисові. Павук надзвичайно цікавиться вашою особою та вашими справами. Нізинець покрутився на лаві і продовжував. Тепер гляньте на мур, західніше над стайнями. Он, де стражник, сперся на стінку. Бачите? Нет бачив. Ще один є шепотинник? Ні, цей королевин. Зазначу, що він має поперед себе чудовий вид на двері до вашої башти. Тобто на усіх, хто до вас приходить. Є й інші, яких не знаю навіть я. Червоний дитинець повен очей. Чому ж, вигадаєте, я заховав кет у Бурдеї? Едардові старку не до смаку були усі ці потаємні зводи та змови. Семеро дітьків, вилаявся він. А такий дійсно, чоловік на морі стежив за ним, одразу відчувши себе незатишно, не відсунувся від вікна. Невже у цьому клятому місті усі шпигують за усіма? «Та де там за всіма?» – заперечив мізинець і почав рахувати на пальцях. «Ну, ясна річ за мною, за вами, за королем. Хоча, якщо подумати, король сам розповідає дружині забагато. Та й про вас я непевний». Він підвівся з місця. «Чи маєте ви на службі людину, якій можете вірити цілком і беззаперечно?» Так відповів Нет. «А я в такому разі маю чудовий палац у Валірії, який ладен задешево продати ваші вельможності». З глузливою усмішкою повідомив мізинець. Розумніше було б відповісти «Ні, пане, мій, та нехай уже. Надішліть у того вашого сердечного повірника до пана Гуго та інших згаданих осіб замість себе. За вашими особистими переміщеннями добре стежать, але навіть павук Варис не здатен цілісінький день ниш порити за кожним вашим слугою». І він вирушив до дверей. «Пане Петире!» – покликав його Нет. Я дякую вам за допомогу. Можливо, я помилявся, коли не довіряв вам. Мізинець щипнув свою маленьку гостру борідку і відповів. Як же ж ви повільно навчаєтеся тутешнього звичаю, пане князю? Недовіра до мене – то найрозумніше, на що ви спромоглися у цьому замку, відколи злізли з коня.